Nya ord. Ulla. Flyger, flög, flugit. Hit. Tidigt. Flyg, flyget, flyg. Ska, skola, skulle, skolat. Framme. Vara framme. Enligt. Tidtabell, tidtabellen, tidtabeller. Flygplats, flygplatsen, flygplatser. Hämtar, hämtade, hämtat. Trafik, trafiken. Så. Tunnelbana, tunnelbanan, tunnelbanor. Istället. Tar tunnelbanan. Stiger av. Byter, bytte, bytt. Flygexpressen. Direkt. Springer, sprang, sprungit. Snabbt. För sent. Undrar, undrade, undrat. Flygplan, flygplanet, flygplan. Resa, resan, resor. Genom. Till höger. Mur, muren, murar. Kinesiska muren. Fram. Precis. Norr. Norr om. Igen. En halvtimme senare. Landar, landade, landat, plan, planet, plan, försenad, försenat, försenade, glad, glatt, glada, genast, fortfarande, många, att, fixar, fixade, fixat.